Pozdravljeni še v enem glasbenem ciklonu. Današnjo priložnost, posvečeno resni glasbi, bomo izkoristili za spoznavanje enega najbolj prepoznavnih klasikov sedobne resne glasbe, ruskega skladatelja in pianista Sergeja Rahmaninova. Njegov sloves izhaja predvsem iz upravičenega poveličevanja njegove vloge, enega najboljših pianistov vseh časov, nekje v zadju pa ga v veličino povzeguje tudi njegova vloga zadnjega velikega skladatelja ruske romantične tradicije. Tudi mali Sergej se je glasbi podvrgel, ker je imel tako gmotno kot nazorsko družinsko zaledje, ki mu je to omogočalo. Po zatonu družinskega bogatstva se je družina preselila v Sankt Petersburg, kjer je mladi Sergej nadeleval študij na konzervatoriju pod mentorstvom Vladimirja Deljanskija. Kmalo se je pričel kazati njegov glasbeni talent in s tem je dobil priložnost, da se uči pri najboljših učiteljih na Moskovskem konzervatoriju. Hitro je postal eden najbolj obitajočih mladih ruskih glasbenikov, ki je bil deležen spodbude celo samega Čajkovskega. Po obdobju triumfa, ki ga je okronal z diplomo iz klavirja in priznanji za svojo opero Aleko, je sledilo obdobje represije in dvoma vlastne sposobnosti, kar je bila predvsem posledica slabega sprejema njegove prve simfonije. Samo zavest se mu je povrnila z raztočim uspehom njegovega drugega klavirskega koncerta, ki ga je napisal na samem začetku novega stoletja. To obdobje velja tudi za leto njegove najbolj intenzivne in uspešne produktivnosti. V tem času je napisal še nekatere klasike, kot je druga simfonija, zvoč napisnitev Otok mrtvih in svoj najbolj znameniti tretji klavirski koncert. Po koncu prve dekade novega stoletja se je Rahmaninov podal na prvo ameriško turnejo, ki mu je zagotovila neumrljivo slavo tudi onkraj oceana. Po oktobrski revoluciji je emigriral v Švico, sredi številnih turnej pa je živel v glavnem razpet med Evropo in Ameriko. Svoja v zgodovini odnevajoča slavo je izgradil kot popoln glasbenik. Deloval je tako kot dirigent, skladatelj, predvsem pa kot neverjeten pianist, za katerega se je zdelo, da je dobesedno obseden s črno-belimi tipkami. Odlikovala ga je še danes prepoznavna klavirska natančnost in izvočna jasnost, čemer je postal del glasbene legende Celomita. Na srečo zanamcev je Rahmaninov večino svoje glasbe tudi posnel, vključno za vsemi štirimi klavirskimi koncerti in lajočnemu občinstvu, morda njegovo najbolj prepoznano delo, rapsodijo na paganinjevo temo iz leta 1934. Kot skladatelj si jo slave priljubil s časom in to ne povsem brez vgovoru o zastarelosti in snobovski formi njegove glasbe. To ne le, da so njegova dela postala standardni del vseh glasbenih repertuarjev, pač pa njegova popularnost med poslušalci in tudi glasbeni, ki sami s časom samo še narašča. Njegove simfonije, orkestralna dela, zvočne pesnitve, koralna dela, da o najbolj priznanih klavirskih koncerti sploh ne govorimo, so postala dela deležna največje časti. Za današnjo priložnost se ne bomo udali izkušnjavi in zavrteli kakšnega njegovega zlahka poznanega glasbenega dela, ampak si bomo zavrteli sicer prav tako razupito, a za Rahmaninova značilno vokalno koralno delo celonočno bedenje opus 37, znano tudi pod naslovom Vesprs ali Večernica, ki jo je napisal leta 1915. Gre za liturgično delo, za nekakšen poklon ruski ortodoksni cerkvi, katere glasbene motive je rahmaninov v svojih delih pogosto uporabljal. Delo sodi med najbolj cenjena, dodatno pa mu urednost dviguje tudi podatek, da je bilo to eno izmed dveh rahmaninovih najljubših kompozicij, za katero je želel, da se v odlomku izvede tudi na njegovem pogrebu. Delo je napisal vsega dveh termij po zimi leta 1915. Že marca istega leta pa so jo z željo po počastitvi ruskih vojaških uspehov v prvi svetovni vojni v Moskvi tudi premijerno izvedli. Delo je bilo sprejeto z navdušenjem in takojšno popularnostjo, je pa že k za zatem, zaradi oktobrske revolucije, kot liturgično delo, podobno kot vse, kar je dišalo po religiji, postalo eno najbolj pripravnih tarč novega režima. Delo ima 15 stavkov, ki so s časoma postali ustalen del svečanih pravoslavnih obredov. Želimo vam prijetno poslušanje, ponovno pa vas k podobni priložnosti vabimo ob tednu v sore. Srečno! Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši šesa. Glasbeni ciklon. Divjav se aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.